Не вернеться на свою дільницю загата. Мені було шкода, лейтенанта. Втрата особистої зброї надзвичайна подія. До на вона потрапила до рук злочинця. Загострилась ситуація, зросла небезпека для громадян. І як воно сталося? Ось ви на продольній, забудованій одноповерховими будинками і садками, крізь листя фруктових дерев, де інде зблискувала вода. Та виринав човен, що, мов, покоюся далеко серед листя Я придивлявся до номерів будинків 24, 26, 28, ще не близько Слідчий Махов мовчав Вигляд у нього стомленої у край людини Він справді добряче вимотався за день Я, мабуть, теж не кращий А злочинці ще не затримані І не знати, скільки часу триватиме розшук ми навіть не виявили їх місце перебування. І я позаздрив пазову, якого підключили до групи спостереження за залізничним вокзалом. Його хоч не трясе і не дихає бензином. 110, 112, 114. Вже скоро. Бунчук перестав могикати. У мене теж минуло кілька хвилин розслаблення, поки перебував у прокуратурі. Внутрішньо напружився, зосередився, аби застати їх вдома. Більше сподівався на зустріч із Савлуком. Серед власників Волг рідко трапляються молоді, такі як Цибух. Чмих, звичайно, не тримався до мілки. А коли він спільник Шакули і Філона, то й поготів. Можливо, навпаки, готував алібі. Нарешті 134-136... Зупинись, наказав Бунчукові Махов. Микола загальмував. Через два будинки – дім Цибуха, а через чотири – Савлука. Ми з Маховим вийшли з газика. Я віддаля побачив обіч дороги білу вальковану хатину, криту жерстю. Біля прилавка купчилося кілька жінок із банками і каністрами. Здогадався, що то газова лавка. Поминулий 138-й і 140-й будинки. Ось він невеликий, з червоної цегли, з двома вікнами на вулицю, критий шифером. Паркан старий, давно не фарбований, подекуди виламані штахетини. Хвіртка трималася на чесному слові. Ми ступили на подвір'я, Махов постукав, за дверима ніз гуку. Гліб затарабанив душі. Нікого. Коли ще так пощастить із Савлуком, ми зазнаємо гіркої невдачі, і постане питання, де їх шукати. Ми постояли, прислухаючись, ніде, ні, ні Чичирка. Що ж, підемо до Савлука? вирішив маху. Паркан у Савлука двометровий із струганих дощок, щільно припасованих одна до одної, ворота й хвіртка металеві. У хвірці щілина поштової скриньки. Між яблунями сяєв дах із цинку. Добротні хати й хлів із силикатної цегли стояли близько від дороги. І тому подвір'я було невелике заасфальтоване. Гаражами не побачили. Двері на веранду обвитувані градом відчинені. Ми увійшли в двір, гліб постукав, чекали. Махов нетерпляче, покусув губу. Нарешті заскрипіли мостини, і двері до хати відчинились. Я не стримався, полегшено зітхнув, і посміхнувся, не невисокій, не високий, мов колобок жінці в барвистому халаті. На руках вона тримала голубокого сямського кота. Жінка запитливо і водночас зраділа, дивилася на нас. «Ви дукуємо, — Ви до Захаровича? Голос в неї надиво тонкий і приємний. До нього, підтвердив Гліб, відчуваючи її доброзичливість. А ми вас давно ждемо. Жінка поступилась і запросила нас. Заходьте, прошу. Нас чекали? Чудосіє. Я ледве не знизав плечима. Нас явно вважали за когось іншого. Ми приступили поріг і пішли за жінкою до вітальні. Кімната обставлена скромно, телевізор, стіл з чотирма стільцями. Серван з простим посудом, один килим над тахтою, на якій лежала розгорнута книга. Мабуть, господиня читала. З вітальні двері ще до двох кімнат. Ми сіли за стіл. Господарка на тахті. Як доїхали? Нормально. Махов з цікавістю дивився на неї повеселілими очима. — Самі? — жінка ковзнула поглядом по наших руках. Ммм, трохи зам'явся Гліб Не сам, з товаришем Кіт стрибнув на підлогу Пройшов повз мене І подерся по гардині до карнизу Всівся на ньому і звідтіля стежив за нами Савлукова любляче посварила його пальцем Приказуючи У, мазунчик-муркотунчик Наразу заметушилася Я зараз тільки переодягнусь і проведу вас «Куди? Хіба Клима Заха?» Я вже звівся, перечуваючи знову невдачу. «До Клима, до Клима, дорогі наші покупці!» Пішла до другої кімнати. «Хвилиночку!» – зупинив її Гліб. «А де ж він?» «У гаражі. Я зараз». Мене осінило. Вона подумала, що ми від речка. Його сини чи родичі? «Е, пробачте, як вас?» – запитав Махов. Тетяна Михайловна? Тетяна Михайловна? Не треба, мы сами. Вы скажите, как дойти до гаража?